Prințesa și Păstorul. Trăia odată un păstor care cânta așa frumos din fluieri, de-i dusese vestea peste mări și țări. Tot pe atunci trăia și o prințesă frumoasă, ca o statuie cioplită în marmură albă. Într-o zi, plimbându-se prin Grădina Palatului, prințesa, a auzit un cântec fermecător, care a pironit-o locului. Era fluierul păstorului. Prințesa a chemat-îndată slujnica și a spus, Ascultă melodia aceasta fermecată, mm -hmm. Du-te și vezi cine cântă." Ha! Cântă un tiner păstor din fluier!" Stând el așa de vorbă, s-a auzit iarăși melodia fermecată, atunci prințesa a trimis slujnica să-l caute și să-l aducă pe păstor. Păstorul s-a înfățișat îndată la palat. Bucuroasă, prințesa l-a poftit în casă, l-a împodobit cu veșminte scumpe, încât se cu un adevărat prinț și l-a oprit la palat fără știrea tatălui său. După o vreme împăratului s-a părut ceva ciudat la fica sa și-a dat poruncă unui slujbaș să o urmărească. Acestuia nu i-a fost greu să bage de seamă ce se întâmplă și i-a dus vestea împăratului cum că în camera prințesei se află un păstor în straie de prinț. Auzind aceasta, împăratul s-a mâniat foarte tare și-a poruncit, Că în aceeași seară păstorul să fie legat și aruncat în mare. Cine ar fi putut să se împotrivească poruncilor împăratului? Plângând, fata nu dorea să dispară singurul om Care o făcuse vreodată să fie fericită, Dar păstorul îi spuse, Nu fi tristă, prințesă. La anul, în cea de-a treia lună, Voi sosi pe un cal în aripat să te iau cu mine." Apoi se întoarse către oșteni. Eu mă aflu în pragul morții. Împliniți-mi ultima dorință, vă rog. Dezlegați-mi mâinile înainte de a fi aruncat în apă." Zis și făcut, dar, vedeți voi, păstorul știa foarte bine să noate, așa că nu i-a fost deloc greu să ajungă la o mică insulă. Pe această insulă nu se afla picior de om sau de animal, Totul era acoperit cu o iarbă măruntă, nici vorbă de hrană sau de altceva. S-a căutat în buzunar și a găsit un ac și ață. A îndoit vârful acului în tocmai ca un cârlig. Apoi a trecut ața prin urechile acului, și așa și-a făcut o undiță cu care a început să pescuiască. A pescuit o grămadă de pește, apoi a strâns vreascuri, a prins un foc și a fript peștele. De atunci s-a hrănit mereu cu pește, așteptând să treacă vreo barcă, dar nu se-i nimic, până ce într-o zi s-a ivit plutind pe apă un cuip de pasăre. Când a ajuns la mal, păstorul a văzut în cuip Doi pui de cocor i-a luat pe insulă și-a început să-i hrănească cu pește. Puișorii au crescut, ajungând niște cocori așa de mari, cum nu se mai văzuse. În fiecare zi ei zburau departe de insulă și se întorceau tocmai la apusul soarelui. Într-o zi cocorii nu s-au mai întors la timp. Păstorul i-a așteptat ce așteptat, dar când își pierduse orice nădejde, i-a văzut venind. Și minune, unul din ei avea în cioc un fluier de jad, păstorul a luat și a început să cânte, de-atunci... În fiecare zi, cocorii se lăsau în fața lui și parcă îl îmbiau să urce în spatele lor, să plece cu toții în zbor." Într-o bună zi, păstorul i-a întrebat. Ce să fac să încaleg pe spatele vostru?" Iar cocorii au dat din cap în semn de învoială. A pe unul din ei și cocorii s-au înălțat în văzduh. În seara aceea luna avea o lumină palidă. au zburat peste mări și țări și apoi au început să se rotească deasupra unui palat. Când s-a uitat în jurul lui, păstorul a văzut că se afla chiar în curtea palatului de unde fusese alungat. Tocmai atunci a ieșit din palat prințesa și când a dat cu ochii de păstor, i-a zis, Ai venit?" Te ai ținut, făgăduia la dar în lumea asta noi doi nu putem să fim împreună. Nu pot să mă opun porunci tatălui meu. Mâine este ziua sorocită să mă mărit cu un prinț din împărăția vecină, dar tare mult aș dori să-mi dăruiești mie fluierul tău." Păstorul l a dăruit cu mare bucurie. Luând fluierul, prințesa a zis Mâine să vii la nunta mea și atunci vei înțelege de ce ți-am cerut fluierul. Acum nu trebuie să mai rămâi pe aici." A doua zi păstorul s-a dus la nunta prințesei, Ascunzându-se printre nuntași. Ginerele aranjase un mare ospăț în cinstea Miresei, La care invitase toți marii demnitari. Au început să bată tobele, s-a înfățișat Mireasa, Au fost aprinse mirodenii și închinate pahare în cinstea Mirilor. În acest timp, prințesa a scos fluierul de jad, și a zis. Bărbatul meu trebuie să știe să cânte la acest fluier și aș vrea să încerce să cânte aici, în fața tuturor." Apoi a dat fluierul mirelui care a început să sufle în el, dar oricât ar fi suflat, fluierul nu scotea niciun sunet. Prințesa a dat din cap și a zis, Acesta este un fluier fermecat." Dacă nu scoate niciun sunet, înseamnă că mare urgie se va abate nu numai asupra acestei familii, ci asupra întregii țări. De aceea poftesc pe toți bărbații să încerce pe rând să cânte la el. Niciunul nu a fost în stare să scoată măcar un sunet din fluier. La urmă i-a venit rândul și păstorului și cum a suflat în el, cum fluierul a început să cânte... Atunci prințesa a zis, Acesta este bărbatul meu." Toată lumea s-a ridicat uimită. Auzind aceasta, împăratul a dat poruncă să-i se tai capul păstorului. Dar în acea clipă, cei doi cocori s-au lăsat din văzduh. Pe unul a încălecat păstorul și pe celălalt prințesa și apoi s-au înălțat din nou în slăvile cerului. Și-au trăit în fericire până la dângi bătrâneți. Ați ascultat Prințesa și păstorul de Petre Ispirescu. Au interpretat actorii Sorin Gheorghiu, Anemari Tigler, Ruxandra Sireteanu, Cristian Iacob.